«Про мене ти забула? Давно я знаю все. Щодня про тебе вітер чутки мені несе. Сьогодні прилетів він, засмучений украй, і в відповідь заплакав, о краще не питай. Учора, як смеркалось, прийшов він до вікна, віконце розчинилось, і скрикнула вона, і руки простяглися, дві рученьки її. О, друже, не розпитуй, вони вже не твої.